Bilbo, en hobbitsäventyr av J.R.R. Tolkien Nionde delen, Örnarna att ha varit fångar hos orkerna Och sedan Bilbo varit nära att bli uppeten av Gollum in i Dimmiga bergen Har hela sällskapet lyckligen återförenats utanför Dimmiga bergen Eftersom orkerna säkert kommer att sätta efter dem Ger de sig genast iväg För att komma så långt bort som möjligt från dem innan det blir natt Men plötsligt hejdas de av vargar En hel flock vargar Våra vänner klättrar upp i träden men vargarna håller vakt nedanför så att de inte kan komma därifrån. Vargarna är orkernas vänner. Och just den här kvällen hade orkarna och vargarna bestämt att de skulle träffas för att gå på härjningståg i människornas byar. Gandalf försöker skrämma vargarna på flykten genom att sätta eld på kottar och kasta på dem. Men vargarna ger sig inte. De blir visserligen skrämda, men de flyr inte. Och plötsligt kommer orkarna rysande. När de fick syn på Gandalf och dvärgarna i träden brast de i skratt. Orker inte rädda för eld, och snart hade de gjort upp en plan som roade dem högerligen. En del av dem drev ihop vargarna i en flock. Andra staplade upp ormbunkar och ris omkring trädstammarna. Somliga rusade runt och stampade och slog, slog och stampade tills nästan alla lågorna var släckta. Men elden som brann vid träden där dvärgarna satt släckte de inte. Tvärtom matade de den med löv, ris och ormbunkar. Inom kort hade de åstadkommit en ring av eld och rök runt dvärgarna. En ring som de hindrade från att vidga sig utåt. Den slöt sig sakta tills flammorna slickade bränslehögarna under träden. Bilbo fick rök i ögonen. Han kände hettan från elden. Och genom rökskyarna såg han orkerna dansa runt, runt i en ring. Som folk kring ett midsommarborg. Utanför ringen av dansande krigare med spjut och yxor Stod vargarna på respektfullt avstånd Och tittade och väntade Han hörde orkerna stämma upp en fasansfull sång Femton fåglar i furor fem Tädrarna släddes i elden på dem Konstiga fåglar, dinglösa små Vad ska vi göra med greken då? Koka den, stuma den, steka på spet. Äta dem armast i efterrätt bort, små fåglar Flyg om ni kan som ni små fåglar Annars blir vi stekna i boet Kom, kom små fåglar Varför sjunger ni inte? Gå er väg små pojkar Inte tid för bobyggen nu Och småpojkar som leker med elden Får sitt straff, det vet ni Brynn, brin, rot och topp Lossa, fackla, orisopp natt för glada spratt hej eld i vind, sved, och kinn, vill ögon och krusa lugg, spraka hett, svärt, värja fett och svetta ben i månens sken ja eld och led, vid dvärjars död i denna natt Vid Tjohoj slog flammorna in under Gandalfs träd. På ett ögonblick spred elden sig till de andra. Barken började brinna, grenarna längst ner sprakade. Gandalf klättrade upp i toppen av sitt träd. Spetsen på hans bö flammade till som en blixt när han beredde sig att hoppa ner mitt ibland orksbjuten. Det skulle ha blivit hans död, även om han nog skulle ha gjort slut på många av dem när han kom störtande ner som en blixt. Men han hoppade aldrig. I samma stund sköt nämligen örnförsten ner från höjden. Grep honom i sina klor och försvann. Ett skjut av häpnad och vrede hördes från orkerna. Högt skrek örnförsten som Gandalf hade sagt ett par ord till. Svarta svepte de stora fåglarna i hans följe i Och nersköt dem som stora svarta skuggor. Vargarna ylade och skart händer. Orkerna skrek. Stampade av raseri Och slungade förgäves upp sina tunga spjut i luften Över dem störtade örnarna ner Det mörka skydraget av svepande vingar Slog omkull dem Eller jagade dem långt bort Och örnklor klöste orker i ansiktet Andra fåglar flög upp i trädtopparna Och högg tag i dvärgarna Som nu höll på att klättra så högt upp de kunde Den stackars lille Bilbo Höll på att bli kvarglömd igen han fick i sista stund fattig Doris ben, när Dori bars bort, sista av alla. Så lyftes de upp tillsammans, bort från branden och bråket, medan Bilbo dinglade i luften och hans armar höll på att gå av. Långt där nere skingrades sorkerna och vargarna vitt och brett i skogen. Några få örnar kretsade ännu över slagfältet. Lågorna kring träden slog plötsligt upp ur de högsta grenarna och de brann upp i en sprakande eld. Det blev en kaskad av gnistor och rök. Det var i elfte timmen som Bilbo hade sluppit undan. Snart avtog skenet från eldsvådan där nere och blev till ett rött glitter på svart botten. De var nu högt upp i skyn och hela tiden steg de i kraftiga svepande kretsar. Bilbo skulle aldrig glömma denna flykt, hur han klängde sig fast i Doris brister. I vanliga fall fick Bilbo yrsel när han befann sig på en höjd Han brukade känna sig konstig om han tittade över randen av en alldeles så liten klippa Och han hade aldrig gillat stegar för att inte tala om träd Han hade ju aldrig förr behövt fly undan vargar Så man kan tänka sig vad det skulle gå runt i huvudet på honom När han nu tittade ner mellan sina dinglande fötter Och såg det mörka landskapet breda ut sig under honom Med månsken här och där på en bergsida eller en flod på slätten Bergens bleka tinnar närmade sig Månbelysta tinnar som dök upp ur svarta skuggor Om det än var sommar så kändes det mycket kallt Han slöt ögonen och undrade om han skulle orka hålla sig fast längre Så föreställde han sig vad som skulle hända om man inte gjorde det Han mådde illa Flygfärden slutade i sista momenten Strax innan hans armar gav upp Han släppte greppet om Doris brister Flämtade till och föll ner på en skråvlig klippavsats Där en örn hade sitt näste Han låg han utan att säga något Fylld av häpnad över att ha blivit räddad ur elden Och rädd att ramla ner från den lilla platån i de djupa skuggorna på båda sidorna Han kände sig mycket konstig i huvudet Efter de tre sista dygnens hemska äventyr Då han dessutom knappt fått någonting att äta och plötsligt hörde han sig själv säga högt Jag kommer att tänka på en sak En dag när jag stod och stekte fläsk kom jag plötsligt ihåg att jag var bortbjuden på middag hos min kusin Jag fram med gaffen förstås och fiska upp fläsket och la tillbaka det i skafferiet Nu vet jag precis hur den där fläskbiten kände sig När den plötsligt fiskades upp ur stekpannan Precis Det vet du inte alls den där fläskbiten du talar om kommer i alla fall förr eller senare att hamna i pannan. Och då hoppas jag vi slipper. Förresten, inte örnar och gafflar samma sak. Och nej då, örnar inga björnar. Jag menar gafflar inga. Nej, jag menar. Bilbo satte sig upp och tittade oroligt på örnen som var uppflugen alldeles bredvid honom. Han undrade vad han hade pratat för mer dumheter och om örnen tyckte han var oförskämt. Man bör inte vara oförskämd mot en örn när man är så liten som en hobbit och befinner sig i hans näst om natten. Men örnen brydde sig inte om det. Han bara vässade näbben på en sten och putsade sina fjädrar. Snart kom en annan örn uppflygande. Örnförsten bjuder dig att föra fångarna till stora platån, ropade han och försvann igen. Den första örnen tog Dori i sina klor och flyg bort med honom i natten. Kvar satt Bilbo alldeles ensam. Han hade just samlat sig till en undran över vad budbäraren menade med fångar och började fantisera om hur det kändes att bli styckad som en kanin till kvällsmat när det blev hans tur. Örnen kom tillbaka, högg klorna i hans rygg och susade iväg. Den här gången flög han bara ett kort stycke. Snart lades Bilbo ner, darrande av skräck, på en bred klipphylla på bergslutningen. Man kunde inte komma ner till den om man inte flög och inte nerifrån den om man inte hoppade över ett bråddjup. Här såg han alla de andra sitta med ryggen mot bergväggen. Örnförsten var också med. Han talade med Gandalf. När allt kom omkring skulle Bilbo inte bli uppeten, efter vad det verkade. Trollkaren och örnförsten tycktes vara bekanta och till och med goda vänner. Gandalf som ofta besökte bergen hade en gång gjort örnarna en tjänst och lekt ett pilsår som deras första fått. Fångar betyder bara fångar som räddats från orkerna, och inte örnarnas fångar. När Bilbo lyssnade till Gandals prat gick det upp för honom att de äntligen på allvar skulle slippa från de förfärliga bergen. Trollkaren resonerade med den stora örnen om hur dvärgarna, han själv och Bilbo, skulle föras långt bort och välbehållna sättas ner på slätterna bortom bergen. Örnförsten vill inte forsla dem till något ställe där det fanns människor i närheten. De skulle bara skjuta på oss med sina stora bågar av idträ. För de tror att vi är ute efter deras får. Och i vanliga fall skulle de tro rätt. Men vi är glada att vi har lurat orkarna på deras byte. Och att vi kan gengälda lintjänst. Men vi vill inte våga livet på slätterna i söder för några advergars skull. Det förstår jag. För oss vart du vill och hur långt du vill. Vi står redan i stor tacksamhetsskuld till dig. Men eh, vi håller på att svälta ihjäl. Det kanske vi kan råda bot för. Efter en liten stund kunde man se ett flammande bål på klippavsatsen. Och dvärgarna som lagade mat runt omkring det. åstadkom en aptitretande steklukt. Örnarna hade burit upp torrt ris till bränsle. Och fört med sig kaniner, harar och ett litet lamm. Värgarna stod för alla bestyren. Bilbo var för matt att hjälpa till och förresten var han inte så värst styr på att flå kaniner och stycka kött eftersom han var van att få det färdigt från slaktan. Också Gandalf låg och vilade sig sedan han hade gjort sitt och tänt brasan. Owin och Glowin hade nämligen tappat sina askar med fnöske. Inte ens nu för tiden hade värgar börjat använda tändstickor. Så slutade äventyren i Dimmiga bergen. Snart kändes Bilbos mage full igen, han mådde bra, och förstod att han skulle kunna sova gott, även om han hellre skulle vilja ta en smörgås än köttbitar stekta på spett. På den hårda hällen sov han hopkrupen, bättre än han hade gjort i sin dunbädd hemma i sin egen lilla håla. Men hela natten drömde han om sitt hus. I sömnen traskade han omkring i alla rummen och letade efter något som han inte kunde hitta och inte kom ihåg vad det var. Nästa morgon vaknade Bilbo med tidig morgonsol i ögonen. Han fod upp för att titta på klockan och fann att han inte alls var hemma. Så satte han sig och längtade efter ett bad och en dusch. Han fick ingen del av delen och inte heller rostat bröd och skinka till frukost utan bara kall lammstek och kaninkött. Och sedan måste han göra sig i ordning att återigen ge sig iväg. Den här gången fick han klättra upp på ryggen av en örn och klamrade sig fast mellan vingarna Luften brusade fram över honom Och han slöt ögonen Dvärgarna höll på att ta farväl Och de lovade att belöna örnförsten Om de någonsin fick tillfälle till det Då femton stora fåglar lyfte från bergväggen Solen stod ännu vid östra horisonten Morgonen var kylig I dalar och klyftor låg dimmor Och dimmor slingrade sig här var Kring bergens toppar och tinnar Bilbo öppnade ena ögat, kikade och såg att fåglarna redan var högt uppe och jorden långt borta. I fjärran vek bergen undan bakom dem. Han slöt ögonen och tog fastare tag. Nyp mig inte, sa örnen. Du behöver inte vara rädd som en hare, även om du ser ut som en hare. Det är en vacker morgon och det blåser inte mycket. Finns det något härligare än att flyga? Bilbo skulle vilja svara. Ja, ett varmt bad och sen frukost på gräsmattan Men han fann det klokast att tiga Och lossa greppet en aning Efter en lång stund mot örnarna få till sikte det ställe som de var på väg till Uppifrån sin stora höjd För de började sänka sig kretsande i vida spiraler Detta höll de på med ett bra tag Och till slut slog Bilbo upp ögonen igen Marken var mycket närmare nu och under dem växte träd som såg ut som ekar och almar Gräsmarker bredde ut sig vitt omkring Och en flod rann tvärs igenom det hela Där sköt en stor klippa upp, nästan som en stenkulle Mitt i strömmen, fannra vattnet Liksom en sista utlöpare från de fjärran bergen Eller ett stort klipplock Slungat miltals ut på slätten av någon jätte bland jättar På toppen av denna klippa slog nu örnarna raskt ner en efter en, och satte av sina passagerare. Farväl, ropade de, var ni än färdas, tills er nästan tar emot er efter slutad resa. Så säger man bland örnar om man är artig. Må vinden under era vingar bärer, er dit solen seglar och månen vandrar, svarade Gandalf som kunde den rätta frasen. Och så skildes de. Och fast den örnarnas första så småningom blev alla fåglars kung och bar en guldkrona och hans femton hövdingar fick guldkedjor gjorda av guld som dvärgarna gav dem och återsåg Bilbo dem aldrig mer utom högt uppe och på långt håll i fem femherarslaget. Men eftersom det kommer i slutet på den här historien ska vi inte säga mer om det just nu. Det fanns en flat plätt uppe på toppen av klippan och en nötstig med många trappsteg ledde ner till floden- över vilken man kunde gå på stora flata stenar- till ängarna på andra stranden. Nedanför trapporna, nära det ställe där vadstenarna slutade- låg en liten grotta. Där samlade sällskapet för att diskutera- vad som nu borde göras. Det var hela tiden min avsikt att klara er helskinnade- om möjligt, över bergen, sa trollkaren. Och nu har jag gjort det tack vare er skicklighet- och tur Vi är nu bra mycket längre österut än jag hade tänkt följa er För det här är ju inte alls mitt äventyr Jag ska kanske ta mig en titt på det igen innan det är slut Men innan dess har jag en del viktiga saker att sköta Dvärgarna knorrade och såg riktigt nerslagna ut Och Bilbo grät De hade börjat tro att Gandalf skulle följa med dem hela vägen Och alltid finnas till hands att hjälpa dem ur svårigheter jag tänker inte försvinna högonblickligen. Ett par dagar till kan jag ge er. Jag kan nog hjälpa er ur de här besvärligheterna och jag behöver lite hjälp själv. Vi har ingen mat, ingen packning och inga hästar att rida på. Och ni vet inte var ni är. Nu kan jag säga er det. Ni är ännu någon mil norr om den stig som vi borde ha följt om vi inte hade lämnat Bergspasset i en sån hast. Det finns inte många invånare i de här trakterna om det inte har kommit fler sedan jag var här sist och det är en del år sedan. Men jag vet någon som bor här i närheten. Han har huggit ut trappstegen i den stora klippan. Karrock tror jag han kallar den. Han kommer inte hit ofta och absolut inte på dagen. Så det är inte lönt att vänta på honom. Nej, det kunde rent av vara mycket farligt. Vi måste gå och ta reda på honom. Och om allt går bra när vi träffar honom tror jag att jag ska ge mig iväg och säga som hörnarna Farväl vart än ni färdas. De tiggde och bad honom att inte överge dem men fastän de bjöd honom drakguld, silver och ädla stenar vill han inte ändra sig. Vi får se, vi får se. Jag tror förresten jag redan har förtjänat en del av ert drakguld när ni nu får det. Då slutade de att tjata. De klädde av sig och badade i floden som var grund, klar och stenig vid vadstället. När de hade torkat i det starka varma solskenet Kände de sig upphiggade Fast den fortfarande mörbultade och lite hungriga Snart gick de över floden Bilbo blev buren Och började så marschera i det höga gräset Ner längs raden av vittfamnande äkar Och höga almar Varför kallas klippen Karok då? Ja, han gav den namnet Karok därför att det är hans ord för den Han kallar såna saker för karokar. Och den där klippan är hans och därför att det är den enda i närheten av hans hus. Och han känner den väl. Vem är det som kallar den så? Vem är det som känner den väl? Den där någon som jag talade om. En mycket betydande person. Ni måste vara mycket artiga allihop när jag presenterar er för honom. Jag ska göra det försiktigt två åt gången tror jag. Och ni måste se till så att ni inte retar honom. För då vet katten vad som kan hända. Han kan vara förskräcklig när han är arg... Fast han är nog så hygglig när han är på gott humör. Men det vill jag bara säga är att han blir lätt arg. Är det till honom du för oss? Nu? Ja. Skulle du inte kunna få tag i någon som är lite godmodig? Nej, det kan jag kan... inte förklara det hela tydligare. Ja, men jag har ju förklarat så noga. Om ni nödvändigtvis vill veta mera så heter han Beorn. Han är mycket stark och han är skinnbytare. Vad? En pälshandlare? En kar som kallar kanin för klippgrävling när han inte förvandlar skinnet till äckor. Nej! Vid alla förhäxade troll, nej, nej, nej! Var inte dum, herr Bagger, om du kan undvika det. Och vid alla förtrollade häxor, nämn inte ordet pälshandlare så länge du är mindre än hundra mil från hans hus. Inte heller fäll, boa, päls, muff eller något annat lika olämpligt. Han byter skinn. Ibland är han en stor svart björn Ibland är han en stor, stark, svarthårig kar med väldiga armar och långt skägg. Jag kan inte säga så mycket mer, fast det bör väl räcka. En del påstår att han är en björn och ettling till de stora urtidsbjörnarna som bodde i bergen innan jättarna kom dit. Andra säger att han är ettling till de första människorna som levde innan smag och de andra drakarna kom till den här delen av världen och innan orkerna trängde in i berget norrifrån. Jag tror att det sista är sant, fast jag är inte säker på den saken. Han är inte en sån som man frågar ut I varje fall står han inte under någon annan trollkraft än sin egen Han bor i en ekskog och har ett stort trähus Och som människa håller han sig med kor och hästar Som är nästan lika underbara som han själv De arbetar åt honom och pratar med honom Han äter inte deras kött Inte heller jagar och äter han vilda djur Han har en massa kupor med stora ilskna bin Och lever mest på grädde och honung som björn strövar han vid omkring Jag såg honom en gång Sitta ensam på toppen av karok om natten Och titta på hur månen sken Mot dimmiga bergen Och då hörde jag honom brumma På björnarnas tungemål Den dag ska komma Då de alla går under och jag vänder tillbaka och det är därför som jag tror Att han en gång har kommit från bergen själv Bilbo och värjarna Hade fått en hel del att tänka på Och de frågade inte mer